GAUKU Gauko mintzalekuan beraz, aptezkundeetaz mintzatuko gira, baina hau haikuan haipatuko ditugu ego eskoalegikoa, hau tezkundeak bezala, bai Lugalde autonomoan baita eren afagoan hau izanen dira, eldu den igan Eta, prezeski, hala mintzatzeko bat ditugu gure gomitak Juan Cruz Lakasta, Eskoalerria Erratiko kazetaria baita ere eguzki urteaga, soziologoa eta gure kolaboratzailea. Bai eta ere, entzunen ditugu emankizun gizun juntan, Nafarroko parlamentuan presentatzen diren zonbait ordezkari, Begoña Sansbero UPN-ekoa, Usue Barkoz Gerua Baiekoa, Adolfo Araiz H. Bildukoa eta Eduardo Santos podemosekoa. Orduan hauteskunde horiek bai Herriko hauteskundeak dira baita ere diputazioetakoa hori uh, lurralde autonomoan eta nafogoren kasuan Nafargoko parlamentukoa eta gehiago hortazgira interesatuko ez soberan ahsteko hor hainbeste hauteskundeetan eta ikusteko ere zer zer giro den baita ere seri buruzko uatin hauteskunde horiek alan nola Beraz, aipatzen baita beraz aldaketa posibilitatea badita ikela Nafarroantz egina nahi duen horrek, zertan gira eta zer aldaketa izan ditaike, edo ez? Eta hori aipatuko dugu beraz gure gure gomitekin. Bere halaxe zurekin Juan Kruzola kasta presiski autezkunde horren kanpaña abiatua baita. Zer giro da gaur egun eta Nafarro galdiana. Hineke zanenuke, giro daukagula, izan e, ere azkena marka datan e, lehen bizikoz, baderudi posible izan daitekeela, gobernu alternatibo bat edo, beintzat, e, itxura guzien arabera, upeneren eta peseneren artean ez dut elortuko gehiengo osorik, eta hori jakina ba, aurrekaririk gabeko kontua daia. Orduan eta eguzki urteaga, pexka bat e, batuko daukozu ze diferentzia den, eskolegian diren hauteskunde eta guri eskualdean diren hauteskundeen artean beriziki bozkatzeko manain aldetik. Orduan, e, bai baizkigoan eta bahin farroan esrututio modua da itzuli bakarrekoa eta proportzionala. Horrak erra nahi du azken finean, egun bakar batean bostatzen dela eta alderdi ezberdina jasotzen duten boto kopuruaren arabera eta horrek suposatzen duen porzentailaren araberako ordezkaritza lortu egiten dutela Nafarroko parlamentuan. Hori da, diferentzia nagusi bat, rantzian iragaiten diren hautezkundeekin hemen hainitzaldiz gehiengoan, o, salbu eskualdiko eta hautezkundeetan, baina mestenaz hemen gehiengoan hau dira, eta horrek diferentzia bat ekartzen baitu, hor proporzional tasunean baitira alderdiak? Bai, horrek bi ondori duduzka alde batetik, E, alberdiai ematen biela e, bere biziko garrantzia, e, Iparra Eusalarrian eta Frantzian nola den bi itzuliko eskrutinioa e, eta eskrutinio majoritarioa, arrek sopuzatzen dazke minan, e, bigarren itzulian, nolatzen, e, Botoen, enoiko berruita marra, behin hogei hau lortu dardela. E, nafarroari da okionez, e, sistema diferentea da, eta aliantzak egin behar balima dira, bigarren itzulian egiten dira. Eta orduan, e, len randoan bezala, e, alderdiek dute indarra eta gero, Norla eh, paisaia eh, politiko askoz ere fragmentatuagoa den, zatitua den, horrek soporzatzen dauzke minen gobernu naturalizateko eta gehiengoak lortzeko, paktuetara iristeko gaitasunak dela. Bozkatzeko molde hori estela haras hemen gure eskualdean dugun bezala, gehiago proporzionaltasuna beraz konduan hartzen dela, eta gure entzuleen zat importanta ditaike ikustea prezeski alderdi horiek zoin ote diren, haipatu duzu alternantzia izaiten naltzela. Upeen alderdia azken urte hauetan poderean baita. Bitz ez presentatzen aldakuzu, Juan Cruz, eta zer den alderdi hori? Bai, eh, nik esanen nuke, Nafarroan azken urteotan erregimen bat pairatu dugula. E, erregimen bat di diodalarik esan nahi dudana da boterea, Banatu dutela gutxiren artean, bada doktoretzatezi bat, Ricardo Feliu, nupeko soziologoak e, egindakoa, eta horreke dio, e, Nafarroan botere politikoa, ekonomikoa, mediatikoa, unibertsitarioa, erligiozoa, laro eta marbat lagunen artean. Banatzen dela Nafarroan, eta hien artean, e, ba, badituz dela laguntasun harremanak, eta badituztela xenietasuna harremanak eta denok klase sozial berberekoak direla. Eta bada beste liburu bat berrikik arrikaraturikoa El Corralito Foral, uraingoz gazteleraz baina euskaratzeko asmoa dute eta hori ere arrunt interesgarria eta horrek dioena da e, egungo oligarkia edo egungo elite horrek e, boterea lortuzuela 36ko gerran. E, orduan egindako e, ba, krimenekin eta horietan oinarriturik eta orduan e, pilaturiko diruarekin segitu dutela e, E, agintzen harrezkeroztik ezta ta zer den, bada, intzutzen ere, elite hoien herramenta politikoa botereari eusteko. Eta upenezer egin duen, azken hori eta urteotan gurean, bada, erregimen bastertzailean bat, Nafarren eren bat, abertzaleak nabuseiki baztertu dituena, baina horiekin batera ezkertiarrak eta bestelakoak, eta agindu duena elite oligarkia horien intereserako eta gainontzeko guzion kalterako. Ordean, upene alderdiak regionalistatza eta bere burua presentatzen duena, bada PSN edo Nafarroako sozialista alderdia, beaz den sozialista alderdiaren adara Nafarroan, gero badira Nafargoan bedian ere diren beste alderdiak, ala nola EH Bildu eta geroa bai, Preseski, geroa bai azken alderdi hori presentatzen aldaukozu? Bueno, koalizio ba, bat eh, da Alderdi Bakarra duena, EAJota, eh, PNV eta eh horretazain baditu hainbat independente Koalizio hau jo genezake, arestian aipatu dugu, Nafarroan bai horren onordekotzat, baina beti ere haintzatartuz e, sorrerako koalizio hartan Nafarroa bain e, partai dezirela aralar eta batzarre, baita eta Alkartasuna ere eta alderdi horiek jada ez daudela horren barruan. Badute altxor bat autagaia zerrenda burua foru hauteskundeetan usue barkos sandanderea hautagairik e, ezagunena eta hoekien valoratuena dena inkesta gutien e, arabera eta auldade bat militantzia aldetik eta ba, oso urri dabiltzala ez da. E, botoak eskuratzen dituzte bai baina egitura aldetik oso alderdi aula da mm -hmm. edo koalizio haula da. E, Eskoaleria Bildu, aldiz, hau da, beraz ezkerra bertzalearen segida hartzen duena, eta Bildu dira hortan ere beste multxo batzu bai hori da e, hor muina nolabait esateko sortu da da, esker abertzale tradizionala nolabait ere esateko baina horri batu zaizkio azken aldian aski ongi dakizuenez batetik euskal kartasuna eta bestetik e, aralar e, eta bueno e, hor zerrendaburu zala Adolfo Araizen e, dute e, iraganean, herri batasuneko, nazionaleko kidea izandakoa dakoa, taldo egurra eman diote, baina gizon bat bueno, ba, kudeaketan eta eskarmentu duena, eta autaga sendo bat, eta gero badutena da ba, militantzia askoze indartsuagoa e, eta ugariagoa e, na, e, gero abaik duena baino. Gero bada ere, izker da Badira bi indar nagusiki, e, horre koalizio horretako kide nagusia ezkerra batua, e, horiek bai bueno, komunismotik datozenak, edo garai bateko PCE e, bere, bar, bere baitan e, biltzen duena, eta bestetik badago batzarre izeneko indar bat hor e, Bueno, batzarren bere garaian, ibili ziren e, maoistak mao eta troskistak, troskistak atera ziren e, hortik, elekaikoak, eta batzu joan ziren batasunara edo ezkera bertzalera, eta beste batzuk gero akaso aipatuko ditugu, izan ere Podemosen eta Arantzadin badabiltza, eta hor geratu ziren bakarrik maoistak emekatik edo zetozenak. Ba, Prezeski, Podemos haipatu baituzu, egia da, azken uh, orteuntan, Prezeski, uh, indar hartu duen alderdi berri ia dela, eh, zer da alderdi edo edo mugimenduri? Bo, eh, Madridik datorren eh, zerbait da, nagusiki ez da? Horre, Madridien elkartu ziren ezkerreko zenbait indar, horien artean izkerra antikapitalista, do, ezkerra antikapitalista, hor troskista zenbait badira, hoiekin e, batera, bada, mm, globalizazioaren aurkako mugimenduetan eta ebilitako jendea, etzituna ikusten ordura arteko Espainiako ezkerreko subjektuak, ez alderdiak, ezta sindikatuak ere, eta indar berri bateratu zuten plazen mugimenduarekin batera, da soleko plazan Madrien mugimenduan handia izan zen, M. Amabosten deitu duten hori, baina gir plazan edo beste munduko beste toki askotan, Okupi Wall Street edo hoiekin harreman dua, eta intzuten oso diagnosi mm, inteligentea nire hidurikoz e, Espainiako erregimenaren inguruan, ez da? Deitzen diote, iruroi eta erregimena, esaten dutena da alternantzia faltsu bat izan dela arrezkeroztik peperen eta pesoeren artean horre e, or, horreguziak ustelkeriara, eraman duela Espaini bainiako sistema politikoa eta horrekin amaitu beharra dagoela asko labur bilduz eta modu simplean esan da eh? eta e, hori Nafarroara ere iritsi da asko zindarran du Madrilen edo asko zen buru arriagoak ditu Madrileen Nafarroan baino baina itxura guzien e, arabera eta inkesta guzien arabera, emaitza onak lortuko ditu hauteskundetan. Eta oso tresna garrantzitsua izan daiteke, e, gobernu alternatibo baten aldeko indarrek, gehiengo osoa lor dezaten izan ere, orain arte, UPN-ek eta PSN-ek erraz lortu izan dute, gehiengo hori, gainbera behira datoz alderdi biak, baina kontu identitarioak nafarroan garrantzi handia. dauka. Eta hartara garrantzitsua da, E, indar ezkertiar bat izatea Iruinetik behera peseneren botoak urra ditzakeena, bil ditzakeena, patrikara ditzakeena eta balirudike dike Podemosek enrol hori jokatzen alduela. Pero Partido Popularra bestan dena Madrilen poderean den alderdi uh, naguzioren adara eta ere, ziudadanos hor talde berri bat denez, hor Katalunia aldetik abiatu zena eta e, bai, Espainia guzien ere agertzen dena? Bai, jokaldi erregimenaren jokaldi oso azkarra izan da Madri ene gozidau guzi hau, eta kontua da, e, Podemos lortzen ari zela ezkerreko botoa, baina ez bakarrik hori, ustelkeriarekin eta e, nekaturiko herritar askoren botoa lortzen ari zen, klase hartaineko herritar askoren e, botoa, e, erdi alderantzio zen ari zen Podemos, hain ere, boto horien guzien e, bila, eta e, alderdi hau asmatu dute nolaitere peperen e, zuri moduan, gun horrela hau da eh, eskuineko alderdi bat da baina eh, ustelkeriarekin eta oso olddarkorre aurkezten duena bereburuan bere burua eta eh, nolaitere podemosen boto pilatze hori oztopatu nahi duena ezta, da eh, eskuinetik San nahi baita horre erregimenaren krisia ezkerretik istenari zela podemos eta eh, boto haserretu hori bere ganatzen ari zela esaten zuten eh, podemosek lortuko lor zitzake botoen ehuneko hogegin kesten arabera Ppetik zetu zela ezta, da eta herri tarba ustelkeriarekin eta nazkatuak zirerata e, ba ciudadanos hori dator hori e, istera ezta ba, nolaite e, podemosekin bat egiten du ustelkeriaren aurkako diskurtso horreta baina gero e, ekonomiarei kontu sozialei dagokienez eskuin e, eskuineko aldarria da peperen e, berriña. Hora alderdien aurkezpena egina horien arteko lehia habiatua da eta goazen horien entzuteat edo horien ordezkarien entzuteat preseski UPN alderdiaren izenean begoña zanzbeho bastandarra dugu eta parlamentuko autageia, jadanik ere parlamentuan zena, eta berarik aldegiten diogu bilan baten egitia Hor Juan Cruz izan zirapiskabat kritikoa, hor Upeen alderdiari buruz, baina beste iritsi bat emanen dauku, hor begoña zanzbehoak Bueno, dudarik gabe, a ber, e, e, Upe Ez du, ez du asmatzen, ez du azertatzen e, bere erabaki guzietan, ez? Baina, ukusi orokorrean, eta, bai, egia da, kritika ondiz e, daudela, baina kritikak ere kritika politikoak dire, e, erra nahi dut, bueno... Hemen Nafarroan kritikatzen direnak onditzetan gero e, talde berak beste toki betzuten nahi dire gobernuan eta antzeko gauzek egintetan dutuzte edo okerra okuak. Nik uste orokorrean, ez zainatzen bezala, asmatu gabe, erabaki guzietan dudarik gabe, baina orokorrean nik uste upen e, onditzurtez badamaia gobernuan, eta resultatuak hor daude. Positibuak dire eh, negatibuak baino gehiago. Eta dato, objetibuak ere hor daude. Right. Eh, Langabeziaz solasten bagara, bueno, pues España amailan, eh, nafarroa da, gobekiena dagona. Eh, beste handitz gaietan eh, osasun arloan solasten bagara, bueno, pues gauz bera. Eh, ezkuntza arloan Zolaztemagara, e, dato objetiboak, posor daude, gauz berbera eta hola infrastrukturak infraestructurak berdin-berdine. Erren nahi dut, nik uste gauze gehiago indiren ongi, ezenez gaizki. Bilan baikoa UPE-en ez hain baikoa oposiziokoen zat den bezala. Lehenik, eskolegia bildu izenean Adolfo Arraiz dugu entzuten. Bai, eh, bueno, eh, argatzalderon, eh, guk eh, aspalditik ikusten ariena da, E, Nafarroko gizarteak e, bueno, ba, aldaketa e, nahi duela eta ikusten hori gara hori eh bai kalean mobilizazioetan, azken urte hauetan eman diren mobilizazioak Nafarroan ba greba orokorrak eta beste zera arloetan ere e, bueno, ba, hor bizili dagoela geina bat, aldarria bat eta aldarria hori da, ba bueno, aski dela basken 40 e, urte hauetan Nafarroan, Nafarroa egon aferroan eman den e, zera e, gobernuaren e, presentzia, eta batez ere politika egiteko erak, eta politika edukinak ere, ba, bueno, ba, dela, eta aldatu berko dela. Eta hartarako uste dugu, ba, bueno, badagoela multzondi bat, e, anitza, ez da, bakarrik euskal herriabilduk e, ordezkatzen duena abenzik eta zabalagoa, eta, bueno, ba, e, multzorrek e, ezkatzen ari dena da, ba, bueno, datorzen dautezkundetan, kalean dagoen gehiengo sozial hori, tu behar dela gehiengo politikoa. Hori da ba, nola bateete hemen Nafarra momentunetan bizitzen ari garrena. Podemos taldeko Eduak Santos orai entzen dugu uneek egiten da okupomosexe egin nahiuen Nafagoan. Bueno, Berezzekin Nafarroan gure helgurua gure xeea da eldaketaen parte bat izatea. daramatzaguei urte upenere gobernnorekin eta, e, uste dugu ba, irita arra jarri behar ditugula ba, politikaren hardian. Azken bada upeneren gobernuak riztun sauketa e, karri egindu, e, zeren azkenean obrarraldoietan sartu gaituzte, e, bueno, bota egin dute dirua, azkenean azto egin du jendea zer den eta zer behar duen, haien interes privatuak e, besterik ez dituzte defendatzen, eta hori da gukuzte duguna. ez, eh? Azkenean gurelburua da aldaketa hori posible haintia, Eta nolabait guk deitzen dugun erreskate iditar bat, eh, aurrera eramazia. Eta azkenik Uxu Vasco zuzira Keilua bai serrendaren burua eta zuk ere sentitzen duzu Nafargoan aldaketaren beharra. Bueno, eh azken 20 urteotan izan dugu UPNren eh, gobernu bakarra, eh, bueno, batzutan eh sozialistek eh elagundutakoa, E, upen eren politikak izan dira nagusi hemen Nafarroan eta nik uste, bueno, utzi dituztela zenbait e, eskruktura e, momentu honetan, bueno, ba, ba gizartearen e, aldekoak ez direnak, ez gizartearen interes orokorrak bezendatzen ez dituztenak. Beraz, e, bueno, behar beharrezkoa bali bada ere, e, agian... E, esango nuke e, ezagarritik nagusiena, aldaketa horren aldeko ezagarritik nagusiena eta beharrik e, e, sakonena da zelan, bueno, ba, upenek e, bitan zatitu du gizarte hau azken azken urteotan, ez? Herriberako herri Nafarroa, e, bueno, ba, ba Nafarroaren e, aurta edo, edo, edo orbitan zatituta, euskaldunak zeinartaldunak, euskaldunak eh bueno deko, Nafarroa eta bueno e, azkenian e, Nafarroaren anistasuna gure ustez, geroa bairen ustez, e, oportunitate oportunidadate bata aukera bat e, aurrera egiteko eta orain arte izan dugun hain zuzen kontratua izan bau da Nafarroa bitan atitu azkenian bueno interes electoral hutsak beste dike ziren baina oraingoan aukera hori gero eta eta sakonago nabaritzen da gizartean eta hor esan beza laukera. Inkestek erakusten dute gauzak sinestinke izanen direla nafagoan. UPN-ek alderdia askena markaetan poderian egon balima da, hautzen dela iduri luke eta oposizioa azkartzenari. ari. Zagatik gertatzen den hori galdegin diogu ere UPNeko eko begoinaz sans begori. Bai, bueno, eh dire batzuk sortu direnak, sortu direnak ere Euskal Herriaren ardantzagun sortu dire España mailaguzien. Denok badakigu España mailan alde batetik krisi gogorra pastudugu, te ni ga gara paste, en serenta langa de sie, eh dago krisie está da akitu, eh? Krisie akitzen da benetan, bueno, jende jende eus egua que la gana bere eta bere faktura gordaintzen altolaik eta eta bere bizia tratzen aldelaik. Oi, onik está ertozten, españa maian, es nafarro maian, ez? Eta bestaldetik zaututu azkeneko biztiru laurtuketan, eta, bueno, korrupzioain inguruen e, kasuak desberdinek eta talde desberdinekin. Andaluzian, Katalunian, en fin, nikerrainuke komunitate iaia, ia, komunitate guzietan edo haunditzetan. Nafarroen ez da, ala izain. Ala izen, bestaldetik, bueno, jendien sensibilidadea zer ridea duten politikoak zeriten duten, e, dietako gratzen batuzten e, ez dakinundik, eta, eta bar, eta bar, jendein, sentizibilitatea e, gaizki pasten aidelaik, aizea hundi haukoa da. Horber, bueno, pues, bai, egia da, sortu direla e, Podemosen movimentu baitere beste partido batzuk ciudadanos bezala hor daude eta bueno podemos nik que nuke bueno nik, eta eta ni guste emaitzakala ertzen duten pues andalucía edo eta inkestak bueno goi goiena jo dutela ez? no la va interesen eh azkar sortuzena baino baino eta politiko guzti kritikatzen, baino denbora gutiz ikusten ai politiko bere kritiketzen duten politikoz arren oiturak eta beren niskamilak eta beren problemak ere badauzketela. Orduan, mm. bueno, pues estutuste baizik momentu enten hor daude edo, edo beren expectativas baino goitia egutiago. Ta, bueno, pordago ciudadanos, horibai idiru, du, bueno, pues onik goraba daiela ta no la paitere. Eh, Partido Popular, aintereste partido batzuten, incluso Partido Socialista, edo Edup, edo UP, edo bueno, pues hor, Mallorca tan, bueno, jeldia nahiko astertu edo, uh -huh. askatu bueno, pues kasuo benak eta eta ze ga, e, gauzak e, entzuten diren eta idiru du, biltzen al dutela horko, pues horko eskontentu hoi, ez? Jendiak meskontent, Nafarroan ere, eta aldaketa hori zertarako beharrezkoa haute den ere, azpimagatzen zaukun geirua baieko usue barkosek. Aldaketa da beharrezkoa, nik esango nuke lehenengo bat, ez bakarrik parlamentuaren gigengoan, eta hor da behar beharrezkoa nola ez, Bino parlamentuaren gigengo horretan izan dugu aukera aldaketa lortzeko baita ere Nafarroako gobernuan, bineo, azkenean, Espainiako alderdi sozialista atzera egin zuen, eta eta, bueno, horrek 2000 eta zazkian, eta baita ere 2000 eta maikan mainla, laurte, nola baita bueno, ba, ba, alde batzera utzi zuen aldaketarako aukera, ez, oportunitatea. E, aldaketa ikusi behar dugu esan bezala parlamentuko keinguan, bineo baita ere e, gure gobernuan, gobernu foralean, Nafarroako gobernuan. Behar-beharrezkoa esan bezala, hainbeste ba, gauzak aurrera ateratzeko, besteak beste lehen aipatzen nuen, ez, Nafar... Anitz honen eh, errepresentazioa eh, aurrera eramateko, gini baita ere gizartean anitz baten eh, interes horokorrak gezendatzeko. Horrekin batera eta horri lotuta, oroba, politika sozialen eh, beste modu bat eratzeko eta eta lan egiteko aukera emateko, orain arti izan deguna da Madri jenden, Mariano Rajoy gobernu popularraren ildotik eta eskutik izan dugu azken urteotan Nafarroko gobernua upen eren politikak jarraituz, ez gure ustez beharrezkoa da, gure interesak eta ez bakarrik hori baizik eta Nafarroako autogobernua defendatzea naiz eta Madri politika kontrakoak izan. Beraz, hor dago ere gakoa, ez da, ez da txantxetako lana, lane derra daukagu, e, bueno, ba, badatozen laurteotan, binen nik uste, bueno, lanarekin batera beharra ere ez, eta behar politikatik erantzuna eman beharko diogu. Aldaketan aikeria gauza bada, aldaketa izeiteko kongetuki koalizioak ere egin beharko dira talde ezberdinen artian, hori ere, autakei ere egin dugun galdetarik bat. Eduardo Santos, Podemos Taldekoa. Bueno, aude, Nafarroan gauza oso komplikatuada, dirudien ez hortzi talde zartuko dira Nafarroako parlamentuan, Eta azkenean horrek esan nahi du ezberdinen artean elkarrizketa bultzatu beharko dela, ez. Hemen dena nahiko transbertzala da, aldaketa nahiko transbertzala da, da ideologian gainetik, nazionalismen gainetik, azkenean da zendearen naia, ez. Pizkabata, aldaketaren aldekoa. Guk, itunen asuntoa, e, beti galdetzen digute eta hola, bat ez zere upene, galdetzen digu berra, e, bildurokoekin akordioetara, elduko garen eta hola, Oi, da nola baita interes politikoa ez gu eh, jartzeko mogaren marraren alde batean edo bestean edo hola ez. Gu, Bo, oraino ehatxe bildu mamu beltza bezala baliatua da bai, orain. Bai, bai, betikoa izan da belturraren bezua eta dena hori ez dute ulertu haindik gu oso trasbantzala garela eta gu, nahi duguna da gure eh, proposamenak aurrera teratzia eta norekin Ba, bueno ikusiko dugu norekin ez igual Le UPek e, ba, sorpresa bat ematen digu amore ematen du eta gerturatzen da gure politikara ba, bueno, adostuko ditugu gauzak. Pre eski e, astapenan duzunarekin nola posible da UPN aldatzea bat batian salaketak egiten dituzelaik eta eski izan direla inversio e, zain egokiak eta hiruzugak eta beste nola da posible o, ain, ez, dugu, ez dugu posible ikusten eh zentetan emilezen azkenean uperen jarrera oso argia da eta haiek ba bueno nola bait hoko egin egiten ari dira horrekin eh ustedeute ba nahikoa dela ba Nafarroko jendeari gendeari nafarroa desagertuko dela eta ez dakitze infernuko baitz e, e, gustia ukaiatu ditugunak ez? azkenean ba bueno proposamen ari haien jakiten dute bere kudeak eta oso txarra izan dela, eta ez dute horretaz izatea izaten, orduan geratzen zaien gauza bakarra da, mamu hori astintzia eta esatea gu garela ez dakitzen. Ez, ez digut zuten ez? Ez, ez dakit ez zer egin nahi dugun, zer nazkenean ez digut nahi. Eh? eta hori da, eta bildurra galtuzte, horregaltik handi. Azkenean ez dakik guxu zen, Podemos zer ze koalizio mota nahiago duen dena den estatudarik, elduden igendeko emaitzek dutela egitasun parte batek herriko, EH Bilduren izenean, Adolfo Araizan ikus moldea. Ego bueno, ba, plantetzen ari galena da, e, Nafarroan hemen e, Iruñeko Parlamentoan oaita marre daude, eta bueno, gehien gozo bat e, lortzeko, oaitazei, berko e, lirateke eta gu planteatzen duguna da ba, lau indar politikoenzuk aipatu duzu Podemos, Gerobay, gu, baina guk gustu dugu izkerra ezkerrak hemen Nafarroan, ba, beste e, karpen bat e, egin e, tesakela ba, aldaketa horretarako eta lauron artean ba gutxienez 26 aterako genituzke ba, ziurtatzeko ba, aldaketa horrera doa eta batez ere ba PSNrekin ez kontatzeko eta gutxienez Guk gustu dugu PCNek eh azken urte hauetan eh, izan dituz eh, duene okera guztietan, ba, bueno, ba alde, ba erregimenalde uperenalde boskatu du eta aldaketari atea eh itzi dio. Orduan guk planteatzen dugu edo ikusten dugun koalizioa naiz eta zaila izan eta segurazki bueno, pues, denon artean arduraz eh, denoi ardura eskatuko zaiguna, ba bueno, ba dugu posible dela eta gainera gizarteak eskatzen ari dela. Preseski posible balitza eta gehiengoa alortzea hogaipatzen dituzun talde ezberdin horien harttian eta zer posibilitate irekitzen du nafagoarentzat zer perspektiba berri idekitzen da. Ba, e, bueno, arlo ezberenetanle ba, lebatetik e, uste dugu e, mene politikaz la egingo bakarrik elite batzuentzat, e, Baizik eta pertsona guztiendako eta pertsonen gan e, dira politikak. Politika sozialak e, beste modu batez eta beste edukinarekin eta beste garrantzia, Hemen nafarroan ere eta ikusten, e, ikusten ez dena pobrantzia da ola? eta hori egia da. Eta hemen 1.000 e, pertsona inguru eskruzio ziopsi social edo basterketako sozialen inguru e, bizi e, ari dira eta horri hoiei nolabai guk gustu emerjentziazko urgentziazko e, ba politika batzuk e, ireki berko direla eta bueno perspektibak honak eta gero batez ere ba, gizartearekin ba kontaktu dardo dela eta parte hartze askoz e, anitzago eta zabalago izango dela Koalizio Posibilitate Liburuz Beti Beloir Baiko Ushu barkos Polez bueno, ango nuke e, aldaketarako gobernua behar duela parlamentuan akordio sendoak lortzea, eta eta akordio sendo horiek e, itun sendo baten bidez e, egin beharko degula. E, koalizio edo gobernua koalizio gobernua izan behar balin badu edo aukera balin bada koalizio kobernu bat. E, aukera bali maukagu go, e, koalizio gobernu bateratzeko ikusiko dugu. Horrek nolabait e, e, izango dule bere denengo erantzuna eda torre maiatzaren ogitalauean. Hau da, Nafarroako kizarteak e, erabakitzen duenian, herritarrek e, erabakitzen dutenian, zen olako gehiengoak e, eratzen ditu... E, Eh, Nafarroako parlamentua, eh, parlamentua. hau da zenolako komposaketa daukagun. Horrik usuko dugu zen, bueno, eh, azken, eh, asteotan entzun izan dugu, askotan alde batetik, alde zi, sozialista, PSN, Bueno, ba, ba, bilduri bad, uko egiten e, aldaketarako aukera eta gauza berari entzun izan diogu, e, ba, ba, edo entzun izan diegu bilduko eh agintariei, esan ez alderri sozialista ez da la aldaketa horretan egonen. Uru ustez e, zain jarraitu beharko dugu ogeita lauean ikusteko zenolako esan bezala gehiengoak erat, eratzen ditu e, Nafarroako parlamentuak, eta hortik aurrera lanean, lanean jardun. Esan bezala e, beharrezkoa dena da aldaketa gobernuak. E, itunak izango dira beharrezkoak. Eta itunaren ostean, edo itunaren ostean, akordioak ere izango dira beharrezkoak, datozen la urteotan, baina gure beharra eta konpromesua izan behar du aldaketaren gobernuarekin, E, forma bat, e, e, zera mota bat, edo mota batikoa edo, edo bestekoa e, izan arren. Hora eh? beraz, alderdi ez zer dioten gaiari buruz, ez beti berdin argituak gieran, baina estadudarik oraino duda frango gelditzen direla, inkestak beizik ez direla eskuetan eta emaitzak ukan arte, oraino batzuak ez dutela beren iritzi argituko, Eguzki urteaga, zuk nola ikusten duzu egoera eta koalizio posibilitateak? Ba, Goberatu gara e, da, milagatzen da, e, eh, da laroita irutik, milagatzen da laroita maikara eta milagatzen da laroita maizazgeroztik, UPN izan dela e, gobernuan, orraka e, suposatzen dazke minan, bi alderdi horiek, ba, e, batak edo bestea gobernatu izanik, ba, boterean izan direla, mila betzion da laro eta geroztik. Eta hor, lehen aldiz ikusten da aukera benetako alternantzia bat izan da Alegia bi alderdi horietatik kanpo izango lirateken alderdiak badutela posibilitate erreala, azken zinean, ba, gehiengo bat lortu alizateko eta gobernatu alizateko. E, gehiengo alortzeko, hogeita sei eserreku lortu garrida, gobernatu garrida e, azken hauteskunde e, foraletan ba, emezortzitan e, geratu zirela, eta beraz, nahi badute gehiengo bat lortu, horrek suposatzen du, ba, gorakada, nabarmena ezagutu bar dutela. E, sondeoak e, diote aukera badagoela, naiz eta leia oso estu egizaren den, eta batez erikusi beharko da, Zermako koalizioak osatzen diren. E, benetan alternantzia hori gertatu dadin beharko izateke koalizio bat, adibidez, EH Bildu, Gero Abai, Podemos eta Eskerraren e, artean, eta beste e, aliantza sistema izan daiteke, naiz eta gian aukera gutxiago izan izan daiteke. PSN eh e, geruabai e, Podemos eta ezkerraren e, artekoa, ez? Eta hor gakoa maila handi batean podemos ekukan dezake eta berak erabaki dezake, azken bian ze e, aliantza sistemari lentsunai eman. Altatuguziz ere eh izango da emaitzak e, zer eh abieraziko dutean, eta ia hori e, gauzatu dut edin, ia benetako gehiengo bat badagoen ala ez. Ordo, neguzki urteaga, kaipatzen dauzkigu, bi posibilitate alde batetik EH H Bildu, Podemos, geruabai eta ezkerda elgarrekin bateraturik koalizio batek itea, edo beste naz, beste bat, sozialistekin baina EH, eh bilduri gabe. Zuk zer diuzu, Juan Cruz Lakasta, zure ikus molde azainote da? Lehenik eta behin, emaitzak izanen dira garrantzitsuak eta horiek aginduko dute eta oso zaila da igartzen zer demontre gertatuko den, arestian esan bezala horre nola ere joko zelaian, jokalari berriak sartu direlako, ez, ez loturiko, etartara, da golako horiek inoturiko horrek haririk, eta hartara aurrikusten oso zaila da. Inkesta guziek bat egiten dute esateko tenorean, dena oso parekaturik egonen dela, eta parekaturik zertan zer erran nahi du horrek, bada bado bi bloke, alde horretik begiratuta, batetik erregimenaren aldekoak, e, orain arte segitzearen aldekoak, horretan sartuko genuke PSN, e, UPN, PP eta Zidadan Sekinen batera, horiek lortuko balituzte ogeitazi parlamentari edo gehiago aldaketa jaidu, horreztago deus egiterik, ene uste makalean horre e, PSN horrein arte erakutsi baitu horrelako kinka edo ataka atakaguzietan zein alderantz egiten duen, erregimenaren alderantz eta besterik da Ez padute, lortzen, ogita lautan geratzen badira edo gutxiago erdi esten badituzte eta gainontzeko guziek, erran nahi baita, eh, Podemosek, EH Bilduk, Eroa Baik eta Izkerda Ezkerrak, ogita zei edo gehiago lortzen badituzte, gehien gozoa lortzen badute. Hor, hori lortuko balitz, horretara eritxiko bagina, ikusteko legoke eh, Podemosen jarrera. Izan ere, eh, arestian aipatu dugu, Podemos nagusikin Madrilen diseinaturiko aldardia dela, plazekin zerikusia du, baina badu hor nukleo gogor oso gogor bat, hain, zenbait puntako pentsalariko osatu at, haien apustua oso argi dago azaroko, datorren azaroko hauteskundeetan eh, Monkloara iritsi nahi dute, hau da, Espainiako gobernua bereganatu nahi dute. Eta, bide horretan, Nafarroan EH Bildurekin eh, akordioa lotzea, oztopo tzat, aurrekus daiteke, orduan ikusi beharko litzateke zer gertatuko litzatekeen. E... Nafarroako Podemosen, eh, inditutzen barne hauteskundetan gailendu da eh, EH bildurekin eh, akordioa lotzearen aldeko taldea, ta ezta? Ta beraz alde horretatik berme txiki bat badaukagu, baina azkenunean zer gertatuko den, ba, batek daeki. Nikozut, lehendabizi 26 parlamentari lortzea dela helburua eta gero gerokoa. Gero ikusiko dugu ea akordio hori posible den ala ez. Beraz, Podemos giltza bada horre, bueno, galdera marra zenbait edo galdera ikurtzen izan daitezke. Eta gero gerta daiteke beste gauza bat eta Da, eta segurozko e, eguzki urteak hori aurreik usten duda, e, baldin eta e, PSN mm, beharrezkoa edo aski ezpada erregimenari usteko eta besteko, egitasi parlamentari badituzte, gartadaiteko orduan bai e, PSN-ek esatea boba, nik ere e, gobernu alternatiboa osatu nahi dut, baina bildurik gabe ezta edo bildu kanpoan utzita eta kinka horretan ikusteko legoke zein zateken geroa bairen podemosen eta izkierdezkerraren baldin eta izkierdezkerra parlamentoan sartzen bada hori ere ikusteko baitago e, jarrera E, tira aldez aurretik ikusita errazagoa dirudi Podemosentzat e, geroa baitren autagaila sostengatzea EH Bildurena baino Madrilgo Esquire muturreko prentsarentzat zailagoa baita horren kontura egurra ematea Podemosi. E, geroa baiti berari ba da letorkioke EH Bildu bazterrean uztea bistan delakor E, abertzalean artean lehia bat dagoelako, ez da, e, abertzalean erreferente edo indar nagusi izateko lehia. Orduan, bueno, bai, ikusiko genuke e, zer gertatuko litzatekeen, ez da ikusten e, erraza. Mea egonen gira, beraz, emaitzak eskuetan ukan arte gauzak agrituko ote diren ez igandian, aldaketa izan, ala ez izan, arglo batzuetan badu garantzia, ala nola eskuararen kasuan. Eta eskuarari buruz, zer dioten gure abutagai ere itzulia egin dezagun berriz ere, begonia zanz upenekoak gure galdeari erantzuten du. Upen alderdian, eskuararen inguruan, ez talako, naikeri ahondia senditzen, horren laguntzeko edo bultzatzeko edo, edo trompatzen eza txara trompatzen bakarrik nik badaukete ikus puntue eh? esku alduna bezala baina ehnke esku alduna bezala badaukete nere ikus puntue eta eh? ze gertatzen da nafarruaken eskuarakin, pues gertatzen dena da gertatzen dena da tresna politikoa dela da. dakizuen bezala badaude partido nacionalista batzuk nahi dutenak independentzia espainagatik independentzia baita baitaren nahi dute nahi dute nafarroa eh, euskadi euskadi lerria edo edo enfit eh estatu independiente bat dizeltea gaurko Euskadekin bezo. Batet alde batetik, batetu biek eta bestaletik independentzia. Bueno, te ostago erabiltzen dute tresna politiko hau eh, euskera eta orduentz gertatzen da, bueno, pues beste taldeak, ez zutenak goi defendatzen, e, bihardute biar, erran, euskeraen kontra daudela, e, gaur, bier, ta, ta atzo. Baina realidadia zinde, pos, realidadia da, e, UPN ez da gola euskeraen kontra, hogei urte, baina hogei ama, baramadan atza e, gobernuan, hogei e, urtioketan e, pasa, E, eskuaraz, eskuar tokien, nahi duenak e, ikesi ikisten aldu, e, administrazioniak ere badauzke beren garantiek zonal diunten, e, eta, eta jendia desarroi atzen da normal, te, ikusten dugu, bueno, pues, euskaraz bizigarenak sortze zortzetik. Betze gauze da, bueno, pues, erranduten bezala e, sentimentu politiko, oi? eta hori hori da gertatzen dena farroan, noizte eh noiste semejo indeko noiste ezten kontroitzen beren objektibo eh, euskadekin batetzea eta gainera independentzia espainatik bueno, pues, taldeak ta ez taudenak horren horren adostasunean pues Benagvire eskuaren eh, kontrakoak eta estegia Eskuarari buruz besten iritzia podemos taldeko Eduardo Santos Ez, Euskara guretzat oso importantea dela, ez azkenean egu, gus, ikusten dugu Euskara kriston ondare bat bezala, gure artean Euskaldun asko dira eta, bueno, Nafarroan badak izue gauza oso berezia dela, ez badago zonifikazio bat eta horrek izan nahi du ere banatuta da bola, Nafarroa, eta segun ze ere mutan inbizitzen zaren Ba, bueno, ba, eskubide bat edo beste izaten duzun, ez? Eta gainera upen gobernuak ez du inolako gorondate politikorik azaldu nolabait Euskara sustatzeko eta mantentzeko eta hola. Guk nahi duguna, ez? alde batetik an, e pertsonen eskubideak defendatzea. E Pertsona hori Euskalduna bada eta eskubidea izaten du Euskara aritzeko administratziarekin eta bizitzeko eta endezerezanik ez hizkuntzan izkuntzan osasunean eta olako eremuetan, eh? Orduan, horretarako muga hizkuntz mugak mugitu behar baldin badira, mugituko ditugu eta ez dago inorlako problemarik. Legealdatu gabe ere, gauza asko egin daitezke, eh? Eta gero, bestaldetikan iparraldeko e, jendarekin loturak e, egin beharko ditugu, senden azkeneanan aman komunitatean izaten dugun hizkuntza eder eta politu bat eta baita ere euskadi egin, zeren azkeneanan Ez dau lertzen, e, bueno, mugak jartzea, mugak mm, ez dauden tokietan, ez azkenean. Modu natural batez Euskaldunak mugitzen gara alde batetik bestera, eta remanak izaten ditugu beste Euskaldunekin. Eta hori onartu behar da, baita ere, nafarroan naturaltasun oso horain egiten ez den bezala, ez? Euskarari buruz beti, usue barkoz, gerua baita aldekoa. Bueno, eh, lehen ari batzen genduen, ez, aldaketaren beharra, eta euskaradekiko gure ustez da, eh, bueno, ba, ba ekonomiadekin batera, eh, aldaketarik larriena, ez, urgenteena jenteena, eh, gogoratu behar momentu honetan, Nafarroan eskubide lingüistikok eh, nolabait zonifikatuak darela. Eh, ez da, gauza bera, Napartar e, ipar se e, azonal de cua edo topastan e, zonal izatea zein iruinaldekoa edo ta herriberakoa hor eskubide linguistikoak banatuta daude gure ustez e, hori hartu behar dugu e, aldezterren gobernura iritsi dezain laster e, hor gure konpromesoa eta hortik aurrera politika linguistikoen e, eraketa eta eta eta, eta zabaltzea izanen da lan politiko e, eder Baina ez ari bezala nengota bat e, l, zea, eskubide lingüistikoak zonifikatzen dituen e, lege hori aldatzea. Eta itzulia bukatzeko, Adolfo Arraiz eskoalegi bildikoa. Eskuntz politika gukustu barkatu e, berri bat imerko dela eta hortan, ba, bueno, alde batetik daukagun e, legea baldatu ba, imerko dela eta hemen e, iruzona dakizuenez ba euskalaren ofizialtasuna e, iruzuna desberdina da ofizialtasun hori batean ofizialtasuna eta hori onartuta dago baina gero zona mistoa edo zona es euskaldunean ez dago eskubidei ez eskubidei orduan guk uste dugu hori gainditu gaindituko dela eta edosein nafarrak e, berdindan un biziren ba e, edosein etzea e, eremuan e, bizilerarik ba eskubide berdinak izandako du hortarako dagoen lege aldatu beharkoa eta uste dugu gainera ere Hizkuntz e, politika berri horrek e, e, aurreko intu presupuestu duinak eta euskarak dirua beharko duela ere beregarapena bere, bere normalizazio eta behar beharrezko izango da ere hizkuntz politika berri horretan elkarlana, e, administrazioa eta eragili sozialen artean elkarlana ba, hori derri horrez izanen da Eskoaren inguruan beraz zuka, Juan Cruz Lakasta, pentsatzen duzu, pundu importanta dela nafaruan? Bai, euskaldunontzat ezinbestekoa, hilala bizikoa iaiaia. Bo hor eh gauza mendu behar da, eta da, e, bueno, hemen aldaketa soziologikoa nikuste dut lortu dugula. Arestean aipatzen genuen e, upenek zuen gaitasuna, bere beso mediatikoen bitartez eta agintzeko e, Nafarro honek zerpentsatu eta zer egin behar duten, eta gaitasun hori galdu dute, hor krixia iritsi da, murrizketak egin dituzte, hor e, agerian geratu, da, nola, xautu duten dirua Nafarroan beharrezkoak ez diren e, aspigitura herraldoietan, hor ba, autoentzako, autolasterketetarako e, zirkuitu bat egiten, funtzionatzen ez duen zirkuitu bat egiten, Gehi, milioi euro gastatu zituzten. Beste horren beste, erabiltzerik ez dagoen kiroldegi erraldoi bate egiten, hor badaude, ordainketa izkutuko batzu autobideen kontura dirutzak entzen diotena, bueno, behar baino, bosteun milioi euro gehiago ordeindu ditu Nafarroko gobernuak orin guzien karietara, hor badaude, horrelakoain bate gauza, e, Nafar erritarrei guzia ikusarazi dietenak e, UPN ez dela garaibatean esaten zen e, kudea atzale bikain hori. Gainera, eta desagertu da, hor mamu identitarioa horre abertzalen eta konstituzionalisten arteko zininkusi hori eta mamu hori pixkatu urtu edo indargabetu duena eta gauzak aldatu dira, eta horrek eztu du atzera biderik. Horen e, ikusteko dago e, aldaketarik izanen den instituzioetan erakundetan Nafarroko gobernuan. Eta Nafarroko gobernuar ere aldaketarik izanen balitz ikusteko legoke horrek e, erabateko aldaketa eraginen e, lukentze erregimenak e, azkena markadotan sare oso koa eratu du E, hori botere politikoarekin bai baina horretaz gain e, botere ekonomikoarekin mediatikoarekin unibertsitarioarekin ezina izan ere zin antzi daiteke opusdeik bere unibertsitatean nafarroan duela eta 3000 lagun dituela orlanean eta infiltraturik eraunde gehiengaien gehienetan haien kideak ezta eta orduan hori hori, hori, hori, hori edo edo sindikaltuak ere aipaditzak hego izan ere erjimenarekin guzti lerratuak dauzkate eta erosita komisiones sobreneras eta ugete sindikatuak ezta eta hori guzti hori aldatzea aldatzeko gobernuakazu ez da aski askoz gauza gehiago egin beharko lirateke orduan testu inguru horretan Euskararen alorrean aldaketak egin behar dira bai, baina segura asko ez, di, ez da behar erdian erdiko gunean, aurrekoan e, hain gero epaltzakonen inguruko idazle nafarrak honen inguruko zutabe iatzi nuen eta beriritzearekin bat nator, eta aldatiketarik e, bada sekulako jazarpen pairatuko du Nafarroko gobernu berriak sekulako egurra emanen diote saiatuko dira gainera bereziki egiten hori kontu identitarioekin eta hartara, euskararekin egin ditzagun aldaketak bai baina emeki emeki inorri izutu gabe eta eta saia gaite zen arnas luzeko aldaketa egiten kontu kontuaztal kolpetik gauzak errotik aldatzea eta gero aldaketa horiek atzera vuelta ukitzea baizik eta emeki emeki egitea baina irmuki eta gauzak behar bezala eitea Eta beste galde bat ere, gure hautesgiari egin duguna da harremanak bai ipargaldearekin edo berdin lurralde autonomuarekin, eskolarriko 7 probintzen artean harreman horiek areagutzen alote direnez galdegin dugu astengira Begoña Sanzbejorekin, Berizikiago, Basenafagoarekin Arremanak, aipatu nahi zituen. Nik uste onden, ebaixa nabarrakoakin, gainera bada harreman bat historikoa, ez? Hor, hor badago, ez? Baina nik inguru guziekoekin, ere gure barridiak bidenekin, errena idut talde batetik e, zuekin, bestaldeetik e, Euskadikin, edo, edo Aragonekin, edo Riojakin, ondela e, ondela e barri de ona izetia, arremanak izetia, zer dintazkenian, e, bueno, e, Nafarroan, erranduten bezala, barri deak direk, gara, horienak, eso. Dezen bait, napartarrak, bueno, bizidire urbilago e, e, zuetaik, edo, edo, edo denostitik beste zenbaitzuk, edo arabatik beste zenbaitzuk, edo zarabozatik beste zenbaitzuk. Horben, bueno, ni uste onden e, inguruko busiekin. E gainerazoekin balaude bueno, ere arrozoi eh, historikoak, eh, eta geografikoak eta abarreta bari mantentzeko eta bultzetzeko. ez. Eh. Gerroabait taldeko usueko zen iritzia. Nola ez, horrela izan du, eta ikuste Nafarroako nortasuna benerazko nortasuna ez daukala zerikusilik edo edo ez dela e, apurtzen upenek naizbait edodo edo beti aldarrikatzen duen moduan, eta la putzeno ez dela galtzen e, gainontzeko herrialdekin eh e, izan behar diren harremanak izatekotan eh inkuste azken urteotan e, Nafarroako instituzio instituzio goimala konstituzioek bat gobernuak uku egin dio bai itar bai baita eh e, Euskal Herri erkidegoari e, enerkituuari ez e, abiskarra eman dio uko egin dio eta horrek kaltetu ditu e, Nafarroaren harremanak baina ez bakarrik hori baizik eta esango nuko baitza baita herriperren interesak hor ere gundua e, bueno, ba, bide berri bat hasi e, dearko dugu normaltasunaren bidea Eta hortik aurrera, Nafar herritarren erabaki politikoa. Eduardo Santosek, Podemosekoak erran dauku ostion kasuan mugaz gainetik ere, hagemanak behar zirela eta beste harloetan ere bai, bai eta lugalde autonomoarekin. Adolfo Arraiz, eskoalegia bildukoak bere iritzea maiten dauku. Bueno, guk eh, entzatzen eh, duguna da, ba, zintzaio bizkarri giman, Eh, Azkentzien, Nafarroa, Nafarroa, kasu honetan, 6 merindade eh, dituela, eta, bueno, ba, orain arte, no gobernuak egin duena izan da, eh, bueno, esistituko ez baliz bezala eh, eh, hartzea, eh, baixen Nafarroa, eta orokorrean iparraldean, eta gainera badaude beste tresna batzu, momentu honetan, ba indarrean daudenan euroregio hori eta bueno ekitania hor badaude elkarralanerako eremu e, batzuk baina gukustu dugu ez eztuago estu, e, izan darko liratekela la naforroak ba eta bueno hemen e, barakigu naforroren eguna e, erritarrek egiten duguna da ba intzun ere harreman horiek e, estutzea eta sendotzea baina hori ofizial mailan ere nik uste dut eran berko litateke Eta, bueno, bon, ni tafaiarra izanik ere, pa, postuko nintzateke horrelako, zera, harreman ofizialak e, irekiko balira. Bohe duri, zauta gaigu zihuriek baikoa agertzen dira harremanen e, askartzeari buruz hor mugaz gainetik. E, zuk zer diozu, eguzki horteaga, ikusten duzu aldaketa posible bat, alde hortaik? Bai, argi dena da, e, e, upene gobernura hitxenetik, garaian bazen, bazkismo delako bat, edo, edo irekidura bat Euskal Labu Autonomia Erkidegoarekin, arremanak mantentzearekin, baita akitanearekin, baina ikusi da zantziritsi zenetik upen eren ba, burura, e, nabarrismo bat e, afirmatu egin duela, eta... E, Ba, zubiak e, eta e, itxi egin dituela, moztu egin dituela, azken zinean, e, e, euskal autonomiazki dagoarekin eta baita iparraldearekin ere. Eta argi dena da, e, alternantzia bat emaiten bada, horrek e, ondori baku dituela, ba, azken zinean, nafarroak euskal autonomiazki dago eta iparraldearekin edukiko dituen harremanetan eta hori ikusi editeke bai alor instituzionalean, politikoan, kulturalean eta baita ere lingustikoan ere. Juan Cruz Lakasta, zuk, zeher duzu? Espero ezagun batzi, bai ez, aldaketarik balego, e, bueno, hor erabakigarria izaten alda, zer nolako aldaketade, nerra nahi baita, alderdik osatzen duten gobernu alternatibua. Erizti nahi dugu, baldin eta hogeita sei parlamentari badituzte hor, PSN-akazo tartean e, sardaitekela eta saia daitekela baldintzatzen gobernu berriaren eraketa. Eta e, hori egiten badu, pentsatzekoa helburua izanen dela, lurraldetasuna etasuna ezikutzea, ezta? E, Horri dago kionez, Nikuzte aldaketarik izatekotan eta edozein formula izanta ere gobernuarena harremanen e, normalizazio bat izanen dena. E, adibide bat jarriko dut. Podemos kanpanean e, lurraldetasunaz e, galdetzen dioterari Podemos Ekordezkaria Laura Perez esaten ari da bera harremana e, normaltzearen alde dagoela eta konparaziora e, aipatzen du e, mugaz gaindiko euro erregio edo euro eskualde horretan sartzearen aldekoa dela. E, bo, ba, gauza garrantzitsu bat izan litekeela. Esan dut e, arazoa da guztiz normalak dire larremanak eta eh harrema bat lortuko balitz konparaziora eh ETB e, Nafarroan ikus dadin, lurreko telebista digitalaren bitartez, hori egun ezin baita, edo normalizazio bat dortuko balitz e, unibertsitateen elkarlanari begira, edo horrelako kontuei begira, bada jada aurrera pauso itzenla izanen litzateke, gure abia puntua azken nogeita mar urteotako egoera zein izan dena aintzat hartuz. Emankizun hau bururatzen ari delarik azken galdera bat zuri eguzki urteaga, itzuliz autonomi erkidegori begira, Horrik uste nugu gauzak aski egon bizkaian, baina nala ere aldaketa posibilitateak bai gipuzkoan, baita ere araban. Bai, horrik uste dugu gauzak ere aldaketa mailan bai donostian eta ere bai, eh gasteizen hor eh, lehia oso estua izanenda boratu bar da azken autezkunde munizipaletan EH Bilduk sorpresaz lortu egin zuela ba eh, Donostiako alkatezako neizeta gutxiengoan gobernatu, kasu honetan zailtasunak izango ditzake agian Ba, gehiengo hori lortzeko, sondeoak diote PNV lortuko zukela, lukela, len pozizioa, eta batez ere PNV litekeela, litekela ba, gainuntzeko aldardiekin eta berezeki peserekin akordio bat lortzeko, gehiengoa e, eskuratzeko, eta horren bidez ba, berriz ere e, donostiako alkateza e, lortzeko eta beste leia handi bat izandena Gasteizen eta Araban Oroar, har, non antzekotasun handia baden, PP, PNV eta EH bilduren artean, eta horrekusi beharko da azken finean nork lortzen duen bai lehen posizioa eta nork norekin aliantza egiteko aukera eta e, posibilitatea dauken. Eta, Nafarroan, errandugun bezala, gauzak biziki tinke ere, zondeoek hori ere akusten baitute ikusiko, elduden ikandean, txuxen ze gertatzen den, horren beha egonen gira, eta nartian, hautezkunde hori segitzen du, giroberuan, Juan Cruz, lakazta. Bai, giroberuan, hori horrek usten delako, dena dela, e, soziologoekin eta mintzatu gara, eta oso, E, esan dute oso zaila dela igartzen, bueno, gauzak horren estu dauden edo ez tauden. Esan dut ezusterik ere e, pairatzen aldugu eta eta acaso e, aldea ez ta horren estu da, talde batera do bestea eh tarte handiagoa da. Lehen esan dugu, ez ta, hegemonia kulturala galdu du regionalismoak. Acaso horren kontura egur handia jasoko du edo akaso ez, beldurraren e, diskurtsoa e, upenen nagusiki erabiltzen ari dena esan ez e, kausa etorriko dela baskuekin batera azkenean akaso funtzionatuko du en pin, horre aldagai asko daude eta horrik usten oso zaila da zer gertatuko den aspertu behintzat deskara aspertzen Ongi, milesker, azteko eh? Juan Cruz alakasta, baita ere milesker eta eguzki urteaga eta guk jubiletik ere segituko ditugu tezkunde huriek elduden igan Laster arte. BESARKA bitzi bat.